Відчуєш це шкірою, хоч ніхто тебе про це не попереджав. Що ж мені робити, Ніко? Посадити тебе у те авто 13 червня і гудбай, а самій перескочити через твоє дорослішання, почати усе звідси? з тієї кімнати на вулиці Жовтневій де лишилася моя душа. Якщо я вирішу саме так, ніхто не заборонить мені розпорядитися своїм життям. Ніко, може тобі краще померти? 10 червня. Прокинулася від власного стогну. Подушка мокра. Я плавилася у гарячому ліжку, мов свічка. У вікно світило сонце. Кімната була вибілена його немилосердними променями. В очах стрибали мушки та інтеграли. Голова важка, наче кавун. Двірі кімнати ледь чутно відчинилися. увійшла жінка весна. Я з подивом побачила, що у неї у руках таця. На якій пляшка з оцтом, клаптик марлі, склянка води і тарілка з манною кашею. Що це таке? Хотіла підвестися, але сил не було навіть ворухнутися. Жінка заспокійливо махнула рукою, мовляв, лежить лежить, і присіла на край ліжка, намочила марлю в оцті і почала обтирати моє чоло і плечі. Одразу стало прохолодніше. Потім вона простягнула кілька пігулок і допомогла запити їх колтком води. «Ви нас налякали?» – сказала вона. Позавчора Віра сказала, що у вас жар. Ви кричали. Ми хотіли викликати швидку, але, самі розумієте, треба документів, думка про швидку і документи – Одразу поставила мене на ноги. Я нажахано замахала руками. «Ні-ні-ні-ні, тільки не лікаря!» Але приголомшило інше. «Що значить позавчора?» – скрикнула я. «Яке сьогодні число?» «Десяте червня!» – посміхнулася жінка. «Ви проспали майже півторі доби. До того ж у вас температура. Тепер вам треба поїсти». Вона взяла тарілку і ложку. Невже збирається мене годувати? Каша була трохи підгорілою, зовсім трохи. Але я добре пам'ятала цей запах. Запах підгорілої каші. Вона завжди забувала учасно зняти її з вогню. Я слухняно відкрила рота, і сльози покотилися по моїх щоках. Вона злякалася, відсторонилася. «Що з вами?» «Ні-ні-ні-нічого. Ви, вибачте. Таке зі мною трапляється. Ледь змогла вимовити я. Певно, перепрацювала. Вона сунула мені до рота ложку з кашею і звичним рухом провела нею по губах, прибираючи з губ невидимі крихти, зовсім як у дитинстві. Збоку усе виглядало так. Молода жінка годує свою старшу подругу чи сестру. Але переді мною не було дзеркала, щоб побачити це збоку, відчувала все зсередини. Бачила її ніжні тонкі руки, схилене схвильоване обличчя, хвилю світлого волосся, що світилося на сонці, кілька зворушливих хваснянок, Виявляється, у неї були веснянки на носі. Слугняно відкривала рота, Разом з кашею ковтаючи ще щось. Гаряче, невимовне. Зараз їй двадцять сім. Отже, менше, ніж за півроку, Життя круто зміниться. І закінчиться через двадцять три. Наші шлюхи розійдуться за рік. Адже для мене почнеться інтернат, потім ненависна школа, гуртожитки. Вона втратить зі мною будь-який контакт,